amiltea Zenbait urte beranduago etxea buru gaineratzi Joakiola ikusita alde egiteko maleta prestatzen hasi eta liburua lurrean ikusi zuelarik gazetariak ederki gogoratu beharko zuen liburu hura aurkeztu zuten egoitza Gosea importantea liburua publikatzea ara importanteago jenderen aurrean presentatzea Horretarako ekitaldiak antolatzen zituzten eta han joango ziren bera bezalako prentsalariak lumak erakusterak Batzuetan, ordukoan bezala, telebistan ere ateratzen zen idazlea. Arrosa eta batez ere ardo egunak ziren papera jalentzat. Liburu hurra zen, editorean esanetan, original, harrigarri eta distiratxua. Izan zen mugarri bat. Kuadernoek eta grabagaluek esandako guztia bildu eta kasetariak sorbaldako igeltxua astindu bitartean oroituko zuenez, albisteak biaramuneko kultura sekzioak zabaldu zituen lau eta bostu tabetara eta bi horreialdez ekin batzuetan. Itazleak bintzatu beharko zuen atzetik eta eskarrik asko esan. Galetuko zioten alkandoraz, emazteaz, liburua idatzi bitartean sentitu zuen bihotzerreaz, idorreriaz. Gogorra izan da, aitortu zuen, baina banekien jende asko zaizekoela, ez nien kale egin nahi. Atzeko legoetan zeudenek lepoa indarka luzatzen zuten irazlearen duintasunaren ikusan gelu obea izateko. Atea eskura, etxe alde guztietatik gerrinka, gazetariak ezin pentsamendu abesti inora tolestu aurkezpenaren ondotik egitekoa zen lunch jendetsua zuen kaskoan. Liburu dendan bertan, jende zitzen irazlearen gandink urbile goteko ukal ondoka eta tortila zen goxoa zegoen eta beste bat ere jango hota zenukeen Eta dezleak apetitua ez duela kentzen gero. Idazlea, mokadu eta mokadu artean, iriko gastronomiak goratzen hori errituko zen. Serio? Lassai. Zapirik eskura ez eta galtzerdiak oipestatzen. Gero, sagardoak berotuko zizkian musuko betak. Bultatzeko engotel. Kantaria ziko ziren denak. Pascal Durikan, Bapo Bapo eta Jose Miguelen batela. kazetaria denbora bat beranduago, gezki horietuko ezbazuen. Bera, abez batza improvizaturik urrundu dendako bazter batean eseri eta liburuari bea aribea ireakia gingozuan. Ondo gogoratu beharko zuen urteen buruan hartutako sorpresa. Horri guztiak zuriak ziren. Inprenda katxen bat zela pentsatu eta gainontzeko ez jane bitartean, apaletan, aulkietan, lurrean utzitako liburuak hartuko zituen. Horri guztiak, dendenak denak, baino aratzagoz ez den. Gera hoztik, askoten ikusiko zuen gazetariak zeremonia bera. Liburuak aurkezten ziren janka edarrak egin, eta liburuak bazter baten utzi. Berak, horri aldea iakusti ebalioren batzutelakoan, eraman egingo zituen, eta etxe, eta etxe bizitzak garestik zegoen ez, bi pixuko etxea ere giko zuen liburuak adreliu gisa erabilita. Horragatik, zenbait urte beranduago, etxeaburu gainera zijoakio ikusita alde egiteko maleta prestatzen hasi eta liburu alurrean ikusizbelarik, katzetariak edarki gogoratu beharko zuen liburu hura zuteneko goiza. Bostetako diligentziarako kebin eredian.